vostovia 297. Pentru trecerea prin poarta slavei a celor binecuvântați, Aleluia slavă a Tată, cele iubim și-l mulțumim, fiindcă pentru noi, îngerul curcubeului, poarta slavei tale, ca un curcubeu a deschis și cu rubinele iubirii, cu una de pe fruntea noastră a aprins. Aleluia, slavă, ție, tată, Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă din raze de soare, cu nuna de aur a iubirii, Îngerul Curcubeului pe fruntea fiilor în a încins când l-ai trimis. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă în lumina portocaliei, veșmintele noastre de nuntă, Îngerul Curcubeului le-a cuprins, și pe ele toate gândurile de soare le-a scris. Aleluia, slavăție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă semen lui făt frumos, pe sfânții tăi cu albastrul cerului l-ai și cu stele, cu luna de pe fruntea lor a înconjurat. Aleluia, slavăție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim fiindcă din izvorul cu apă vie al împărăției verdele copacului vieții l-ai creat și cu roadele lui pe fiii slavei tale i-ai săturat. Aleluia slavă ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă din Iachind îngerii tăi tronul slavei tale l-au lucrat și cu violetul voal l-au împodobit când în el Tatăl Ceresc tu ca tate ceresc te-ai așezat. Aleluia. Slavă-ți e tate ceresc. Te iubim și mulțumim fiindcă pe tronul de ametist Domnul Isus Hristos s-a așezat și steagul de azur al crucii sfinte în mâna sa a stat. Aleluia. Slavă-ți e tate ceresc, te iubim și mulțumim. fiindcă atunci când cartea vieții, Petronul Sfântului Duh S-a deschis, literile ei de lumină viață au prins. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe calea curcubeului, sufletele sfinților tăi, la tronul tău le-ai ridicat, iar ei, slava ta, au cântat. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă îngerii tăi să trecem prin porțile tăcerii, Unității, nefaptuirii, luminii, bucuriei, iubirii și slavei ne-au purtat și ne-au așezat.